Так що незважаючи на внутрішню напруженість, професор був незасереджений. Його голова брала явища і речі поза фокусом. Здібністю виразно мислити, вмінням сконцентрувати мозкові сили в одну точку, мов те сонячне проміння, що крізь лінзу пройшовши ту точку пропалює, цими властивостями своїми професор справедливо пишався. Без них би неможливо уперти й до краю зрештою однобічна наукова праця, що полягає в постійному зглибленні явища в своєрідному пропалюванні його розумовим струменем. Основи цих властивостей закладені, звичайно, в самій нашій психіці, що саме себе стримить витворювати в собі домінанти. Але треба великої і систематичної щоденної праці, щоб їх розвинути. Зосередження йогів на власному пупі комічне, але це той самий процес, що викрив дивовижну механіку атомів. Уявити самопочуття людини роками призвичайно до абсолютної підлеглості своєї думки, коли раптом у голові в неї починається шумування, коли думка, як уярмлена рабиня Зинацька, починає заколот, повстання, бунт.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 Навпаки, вони щиро сподівалися, що цей легенький розумовий маскарад послужить їм доброю зброєю в боротьбі за найшвидше задоволення. Тоді й почав об'являтись жахливий бік цього животворчого зв'язку, в якому чуття, будучи творчим чинником думки, захопили змогу на неї впливати. Думка щораз прагне від них у ясні квартали майбутнього, а чуття, цією непокорою зневажені, накидають на неї заду свій примітивний аркан.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 тепління якихось ознак того безперечного факту, що від людини до людини вони послані. Славенко сів на канапу і, не стримуючи вже себе, почав думати про дівчину. Думав жадібно, як спраглий воду п'є, захлинаючись великими безоглядними кофтками. І відчув, що вона безконечно прекрасна. В її очах світились незнані йому чарівні іскри, що як далеке блимання ватри привертали його стомлений погляд. Погляд зреченого мандрівця в безмежних і безбарних просторах наукового степу – «Де завжди осінь, жовтизна і посуха. Її уста, рівні яскраві, глибочили криницею серед груддя і піску. Ясніли поверхнею живої, невичерпної рідини, котрій радість і забута молодість. Молодість, страшна й п'янюча, була в рисах їй обличчя, вмінені шкіри, в м'яких і схованих лініях наснаженого тіла, в гнучкій постаті, в рухах, у мові, в ході».